Ara de aquí Tu creus que ho he fet o que no? Mira, ja està gravant, veus? 07, després ja ho tallarem. Això grava, no és un micròfon. És només micro, no, no és vídeo. No és és només micro. Micro. Ah. Vale. Eh, bona tarda a tothom, que avui som molta gent. Recordar que hi la Marta Pessarrodona, que molta raquesta. Eh, avui no tenim els micros, no funcionen. Hola, bona tarda. Aniríem començant. Eh, avui no tenim micros, intentarem parlar fort. Bueno, la Marta té una bona veu. Sí, eh? bueno, tinc una veu de fumadora, que és el que encara soc, vull dir, no me n'amago. Eh, però ens sembla que se'm sent, no? Dir, sí. Si no, protesteu i ja ho veurem. Exacte. Fem, no? Si no ens sentiu, doncs ens aviseu. Sí. Bueno, abans de, de presentar el cicle m'han demanat, que es veu que és una cosa que, que estem fent des de la Casa Orlandai d'explicar-vos que això és un centre cultural vale, que té, funciona d'una manera participativa hi ha una assemblea de socis i de comissions, i, per exemple, aquestes comissions n'hi ha de programació, de comunicació, i estan obertes a tothom, al veïnat. Vull dir, si algú té interès en participar, a través de la web o al taulell us poden informar. I, per exemple, aquest club de lectura, que ja fa uns quants anys que funciona, va sortir perquè uns veïns van fer la proposta. I, bueno, ara ja pues, té, té la seva trajectòria. I us animem, si voleu, a participar-hi tot i que, si no, esteu aquí molt benvinguts i ja està molt bé que vingueu aquí i participeu en aquest club. D'acord? Vale. Bé, bueno, llavors, avui eh, estem al cicle de tardor, fem la segona lectura de, del cicle que es diu Lectures Participatives, que no sé si tots ho sabeu, però va ser un cicle que va sortir d'unes votacions en tothom va dir una lectura que li interessava. Eh, vam fer... Fa un mes vam fer... Poeta Chileno de l'Alejandro Zambra. Avui fem Solitud de la Caterina Albert i bueno, després ja parlarem del tercer. No sé si aquí està la persona que va proposar Solitud, que tenim aquesta curiositat de saber sí. qui ho va, va proposar, però bueno, no ha vingut. Llàstima, eh? perquè ja que avui la treballem... Bueno, llavors, hem convidat a la Marta Pessarrodona perquè ens parli de Solitud. Ella és principalment poeta escriptora i traductora. Vale? Ell ha escrit molts llibres, n'ha publicat moltíssims, uns 30, més o menys. El primer va ser setembre 30, que el va publicar el 69, i l'últim és un que s'ha publicat el 21, que és Tot m'admira, que és la seva obra completa de poemes, i l'ha publicat Viena. Ell ha escrit poesia, assaig, narració curta, biografies i retrats. Ha fet molts retrats, un és el de la sí. Caterina Albert... Ara el, el Montserrat Roig, eh, Frederica Montseny, Virgínia Gull, Manre, eh, Mercè Rodoreda, també he parlat del bueno, Jacim Verdaguer. Llavors, ell, el 19, li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, eh, que el va donar Òmnium Cultural, el 19, i aquest any, aquest mes de setembre, li van otorgar la Creu d'Or de la Generalitat de Catalunya, que és un premi realment de molt reconeixement, quasi que el que més, no Marta? El que més, no, no, és que ja no pots... És el que més. No pots pensar en cap de cap altre, perquè és el màxim. Doncs moltes felicitats. Moltes gràcies. I ara ja passo la paraula a la Marta perquè ens parli de, de l'autora, de la Caterina Albert, mm. i l'obra que la va consagrar com a escriptora. Sí, de tota manera voldria començar parlant de, de la Caterina Albert i de la novel·la. Sí, endavant. Mm. Perquè ens sembla que podem dir que tenim novel·les abans de, de... i de fet en tenim, abans de la Caterina Albert. Uh, ah, bé, bueno, bé, per començar, uh, sóc de l'opinió que jo he portat tres llibres avui. Un, que és aquest retrat de la Caterina Albert, que vaig fer, és el cinquè de cinc... Uh, crec que aquí també heu fet la Montserrat Roig, que és una molt amiga, el primer va ser la Montserrat Roig, uns llibres per casualitat, eh? Vull dir, bueno, per casualitat, per molta feina, per casualitat. Per què va passar que la Montserrat Roig, que va morir, em que és interessant explicar-ho, no? La Montserrat Roig va morir el 10 de novembre del, del 91. I el 92, i la, la, la Montserrat Roig tenia una amiga de tota la vida, de, des de, de, de l'adolescència que era la Pilar Aymerich, que és la Pilar Aymerich, que està viva, no? La gran fotògrafa i tal, però que quan es coneixien totes dues el que volien fer era dedicar-se al teatre i de fet la Montse, Montse i jo dic Montse perquè era amiga, vull dir, i la Montse, la Montse, no? Vull dir, la Montse Roig no, no, no va tirar del tot, tot i que va fer el teatre lliure de Gràcia, va fer Léonce i Elena, feia el, la protagonista, vull dir que hi ha fotos, aquí les posem, vull dir, en el llibre dedicat també que d'això. Bé, total que a la primavera del 92, no sé si ho, ho teniu present, però cada dos anys hi ha la primavera fotogràfica a Barcelona i a ens conviden amb un fotògraf o fotògrafa és a dir, fotògrafs, genèric intencionat, fotògrafs i fotògrafes. Sempre dic els genèrics intencionats perquè així no has de dir senyors i senyores, no? Vull dir, senyores, que vol dir també senyors, vull dir que ja està, intencionat, genèric intencionat. Bé, doncs eh, li vam demanar a la Pilar i Merit, que estava òbviament encara, tot, tothom estava bastant travalsat de la mort de la, de la Montse, i va dir, doncs bé, com que ella a més professionalment després ella, Primer ella ja volia ser jardinera, després eh, la Pilar i Maric, vull dir. després eh, va tenir un oncle que era fotògraf i li va donar per la fotografia. I sempre es van ser molt fidels. Si la Montse Roig publicava un llibre, la, la foto de la contracoberta li feia la, la seva amiga eh, Pilar i Maric. Si la Montse, que també va fer molt periodisme, jo també n he fet molt de periodisme, en aquest país hem de fer de tot per sobreviure, però vull dir, eh, doncs s'enduia la Pilar i Marie com a fotògraf, vull dir que la tenia molt embarassada, no embarassada, a l'Habana, no a l'Habana, vull dir, d'aixòs. I va dir, ah, doncs molt bé, la van triar amb ella per primavera fotogràfica i diu, ho faré gaul monogràfic dedicat a la Montserrat Roig. I, I ho va fer, va fer una exposició molt bonica i tal. I aquesta exposició la va visitar aleshores la que ha estat, en permís de totes les altres, la Migueu directora de l'Institut Català de les Dones, actualment viva però encara que malalta, eh, la Joaquim Alemany va veure l'exposició el dia de la inauguració i li dic «Oh, és molt bonic, però, però esclar, després de l'exposició ho veurà, la gent coegi, vegi, però, però després no en queda res. Això s'ha de publicar. Abans em va trucar la, la, la Pilar i Marie, que em va dir, Marta, voldria sense nos un textet allò per acompanyar, no? per acompanyar les fotos o un text. I vaig sí, sí, encantada. Jo havia col·laborat bastant amb l'Institut Català de la Dona, que es deia de la dona, aleshores ara es diu de les dones. Bé, i, però em vaig animar, no? vull dir, vaig ser un d'aixòs. Per exemple, em vaig posar com a, a d'aixòs tots els peus de foto eren trets o d'opinions sobre ella, de gent important, naturalment, o de textos d'ella, etc. I això, i, i, ah, i a més una cosa per dir que tinc ànima d'historiadora, doncs una cronologia, que això jo sempre abans de fer un d'això, faig... és a dir, si vaig a un concert, i no cito un concert de música clàssica, vull dir, Uh, però bueno, si és música, dir, encara que sigui rock, eh? vull dir, he de situar-ho a l'època, si no no, no, no gaudixo tant. O sigui que jo necessito sempre cronologies, i que m'han passat coses curioses amb les cronologies. Bé, doncs la Montserrat Roig que va néixer al 45, i que va morir als 46 anys, que això ja també ho intercalo. Pensem que si la Mercè Rodoreda hagués mort a l'edat de la Montserrat Roig, seria una nota a peu de pàgina en les històries de la literatura catalana, per a l'home. Perquè, com sabeu, la, la Mercè Rodorella en les quatre primeres novel·les les va repudiar totalment i no són bones, eh? vull dir, us ho dic jo, que els he diguit, no, si no cal posi en no són bones. Però que segurament si no hagués escrit, que era un autodidacta, i si no hagués escrit aquelles quatre novel·les tampoc hagués escrit a l'home, no? Perquè considerava que la seva primera novel·la era a l'home, no? Doncs, si s'hagués si, si mort a l'edat de la Montserrat Roig, seria gaó. Oh, sí, hi ha una novel·la molt interessant. I això també dic amb una altra cosa. <coughs> una vegada, un any, el Departament d'Ensenyament em va demanar una conferència sobre el Ramon Adeu de la Montserrat Roig, a donar per, per diversos punts de Catalunya i fins i tot va anar a València i tal. Sobre, jo l'anava canviant perquè m'avorria dir sempre el mateix, no? però vull dir, eh, sobre això. Eh, I eh, vaig, eh, un públic que vaig tenir estupenda, en general, donava, donava aquestes xerrades amb professors d'institut, de Girona, de Tarragona, d'aquí, d'allà, eh, d'això. I l'auditori més interessant que he tingut mai va ser un de Martorell que, van, que va ser, el, el, el col·loqui va ser tan, tan maco i tal, que jo els vaig dir, veure, vosaltres que tracteu amb jovent, digueu-me, què, què els agrada llegir als el vostre, vostres alumnes, que volia dir de 13, 14 anys o 15, i em vaig quedar gelada amb el que em van dir, Diu les dues coses que els agrada, que molts anys són llibres que han de llegir, eh? vull dir que, no, que hi ha sempre un d'això, un de, de llibres que s'han de llegir, eren Solitud i L'home. Curiosament, dos novel·les de violació. Això és... és, és, és, això, és. No, això per un costat, no? I per l'altre, què entenem de, per novel·la? Quan diem novel·la, volem dir les novel·les del segle XIX, internacionalment parlant, perquè Tirant blanc és un llibre de cavalleries. Però no, quan pensem en una novel·la, pensem en Dickens, o pensem, jo que sé, amb Clarín o, o què sé, dir, però pensem a partir del segle XIX. La novel·la, abans que no existís el cinema, la fotografia, etc, era on la gent aprenia a viure, a estimar, a fer un patró, etc. Vull dir, era, a més tenien unes regles, no? Però vull dir, no és... Per tant, la novel·la és com una cosa del XIX. I a la vegada, agreujant en el cas de Catalunya, que no tenen coixí, o sigui, a, a veure, un escriptor anglès o un escriptora anglesa, quan es posa a escriure, per exemple, una escritora que jo he conegut molt bé, fins i tot personalment, com és la Premi Nobel d'Horis Lessing, doncs sempre diu, que jo doncs, ja havia llegit no sé què, no sé quantos, vull dir, però aquí, és que no tenien coixí, no tenien coixí, i si parlem de dones encara tenien menys coixí, Vull dir, eh, què tenien a darrere? Que, on es podien mirar? Eh, eh, ja les poetes tenim els nostres problemes, perquè un dia em vaig adonar que darrere meu només hi havia, la, però cronològicament, eh, vull dir, no, no, no de qualitat, eh, vull dir, només hi havia la Clementina Arderiu, que per començar tothom deia, la, la, sí, la mogueta del Carles Rivas, vull dir, gairebé no tenia, no tenia ni nom propi, no? Sí, la mogueta del, del Carles Rivas. Uh, la Rosa Leveroni, que també quedava així perduda una mica en els nens dels temps, i si aconseguia algun llibre, que era difícil, una, una, una poeta que neix el mateix any que la Caterina Alberts el 69, 1869, Maria Antònia Salvà. Però per guisir la Maria Antònia Salvà, que em va arribar d'algun goc o perquè anava bastant a Mallorca i aquestes coses, i Mallorca era, era coneguda, vaig intentar comprar els seus llibres que tinguessin l'editorial, que era l'editorial bon, que actualment ha desaparegut però que és una editorial sòlida, no? i, i me'ls van vendre Uh, obligant-me, és a dir, me'ls venien, tot el que tenien, i que ho vaig comprar tot, uh, si sí, comprava tot el, el diccionari català, valencià, balear, Lo que en diem normalment a terminis, això sí, <risas> perquè si m'haguessin dit trinco, trinco, no ho hauria pogut comprar en aquest moment, però vull dir, bé, i d'això es va, no, doncs mai ho vaig tenir. En el cas de la Clementina Arderiu, Uh, jo he estat la companya dels quatre últims anys del Gabriel Ferreter, i ell mateix, que coneixia la Clementina, i que me la va presentar ell. Un dia em va dir, he d'anar a veure, per no sé què, que fei un pròleg del Carles Riba, uh, segurament voldràs venir. I jo, naturalment, vaig conèixer la Clementina, després la vaig tractar més. Uh, doncs ai, sí el Ribera més passat, sempre ens ensenyava els poemes de la seva dona, vull dir, no, quin roc vull dir... és una poeta inspiradíssima, que us, us asseguro que val molt la pena de llegir ara, que la podem llegir completa, diguem, que ja va fer una edició al Samarbre, boníssima i barata, vull dir, que es pot llegir molt bé. Però vull dir, darrere meu, gairebé no hi ha, ja, no, no tinc gairebé ningú, vull dir, eh, cronològicament. I a de d'això, per exemple, el Joan Oliver, Pere IV, com a poeta, el Joan Oliver, que li vaig fer un programa de televisió i li vaig dir, si vol, li, li donen llibres meus, ja havia publicat els quatre primers llibres en un sol volum i tal, i li vaig donar, i ui, li van agradar molt, i diu, per fi, que és sortit una poeta. Però és clar que la... la, la... La, la, ho fas que el que et ve de gust, jo, perquè sempre he procurat tenir una mètrica personal, no? Però no, no, no dir, molt bé, dir, em va a telefonar a casa i tal, dir, i no, em va molt bé, però no, perquè la, la Verònica en una carrinclona a sobre, no, no l'estimaven, unes coses terribles. I és que això explica que, per exemple, sabeu que el, amb la poesia lírica, el jo, és el, o el poeta o la poeta, el, el que vulguem. En canvi, la poesia narrativa, o d'altres, de d'això, pot ser qui vulgui. I en novel·la, mai el jo narratiu és el de la novel·lista. És, no podem dir que la Rodoreta diu tal cosa que diu el notari Riera de mirant Trencat. No, ho diu el notari Riera, no ella. Eh? Jo hi ha aquesta diferència. Però jo, que, que bàsicament el que escric és poesia lírica, em vaig adonar que els dos meus primers llibres, el jo era masculí. Jo us asseguro que mai a la vida he volgut ser altra cosa que dona, vull dir, que fa mèguer, vull dir, no, no, no, no m'ha passat mai pel cap ser una altra cosa. Però esclar, és que els mirats que tenia eren masculins, vull dir, això és normal. I la, la veritat és que de, el tercer llibre que vaig publicar, de, de poemes òbviament, ja sí que era en, en, en femení, però no perquè jo mateixa m'ho digués, sinó que ja... Bueno, però ja vaig agafar el maig del 68, que no és per mi no és el de París, sinó que és el, de, el, el, el que surt als Estats Units, el Women's League, que és el nou feminisme, etc. I he militat, i milito, i militaré sempre, no?, dir, aquestes coses. Vull dir, que em va sortir espontàniament, però després el recollir en, en un volum... Els quatre primers llibres, a més, m'ho van enviar... Jo estava a Berlín estudiant alemany, vull dir, i m'ho van enviar ja per corregir, que ara va diferent la cosa, però fi... I, I em vaig adonar, però com pot ser que jo parlés amb esculí? Pues sí, jo parlava. Però és, és una qüestió de... de, de per tant, qui és, per exemple, la primera novel·lista catalana? Tampoc és la Caterina Albert perquè la Caterina Albert publica Solitud el 2005 en forma de llibre. Primer ja havien sortit uns avanços amb no, una revista tal, eh, no, com en fascicles. però la novel·la en si surt el 5, el 1905, que he dit que això també, això, si hi esteu tan interessats, si aneu a l'Institut Català de les Dones i pregunteu, potser us el venen, jo què sé, Vull dir, no sé si en encara, però potser, potser n'hi ha. Eh, després, com feia 100 anys de la publicació de solitud, vaig, vaig coordinar, m'ho van demanar, el, el CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, que està al carrer Sant Pau, van agafar dos eh, a darrere, diguem, de l'Institut d'Estudis Catalans. No? I vam fer un seminari que va tenir moltíssim èxit, un divendres a la tarda de orada, divendres a la tarda, dissabte al matí. I era un pont que tot d'una, el director diu, ai potser ens hem equivocat, no el fem, dic, ai sí, sí, menys feina, tu, dic, tranquil, no, va, fem-ho, fem fem-ho, fem així estàvem, no? Cent anys de solitud. I això també, si el al CSIC, segurament allà igual us el donen, us don pistes, perquè no són llibres que es puguin trobar. I en canvi, si ja entrem amb la novel·la en Solitud, el que és imprescindible que us llegiu és el que hi ha del Gabriel Ferreter aquí dins el Solitud, que es diu exactament un moment que us doncs ho direixo. a veure, que també és un llibre curiosíssim però que aquest és editat per Empúries que és del grup d'edicions 62 i es troba a totes les llibreries jo que consti no hi tinc cap participació, eh? No, que no faig per vendre llibres, eh? sinó que realment i que d'a més em va passar una cosa curiosa amb aquest llibre, eh, el Gabriel Ferreter, que només fia la passió, però realment era un fora sèrie, i, i diu una cosa que eh, em va donar, perquè jo vaig anar bastant a l'escala, vaig parlar amb el nebot de la Caterina Albert, he estat a totes les dues cases, la que li van regalar davant del mar, la que era la de la seva família, naturalment la família aquella estan dividits, com totes les famílies, gairebé per altra part tothom s'està brengant l'una amb l'altre, no? Però bé, eh, i cada a més ella, que realment, és que es donen casos molt curiosos. Ella neix, jo per exemple, esclar, amb això que deia de les cronologies, jo la cronologia de la Catarina Albert la començo, no dient que va néixer el 1859, dic que va néixer el 1869, que curiosament... També la Maria Antònia Salvà, la gran poeta catalana de, de les Igues, de, de Mallorca, va néixer el mateix any. Va morir abans, va morir abans que la que quega, però... Eh, però tenia dos germans i, i tenien una... una bé, bé, la Costa Brava, que suposo que ara ja no es medeix, tot i els, el 2008 i aquestes coses, però són, els terrenys jo crec que no els medeixen ni per metres, els deuen medir per centímetres, i val tant el centímetre, no? Vull dir, perquè pues ja tenia mitja empordaire seu, de la família seva, vull dir que era una gent molt potent amb aquest d'això. En canvi el seu nebot em va explicar que, que el seu nebot s'ha mort ara fa poc, fa potser un any o una cosa llista, que era un compositor de sardanes, per cert i que, que quan li vaig demanar que vaig anar-hi molt a l'escala i naturalment vaig anar a la Casa Museu. Però una Casa Museu que ara sí que és Casa Museu i que us recomano molt que hi aneu. Ara ha passat a mans de l'Ajuntament de, de, de l'Escala i que acord acordsi que l'Ajuntament de l'Escala que generalment a tothom ens agrada molt criticar els ajuntaments, tot el que és oficial, a criticar o vinga, i no, tenen molta consciència del que tenen, eh? Vull dir, van excursions a l'ermita que inspira la Caterina al eh, cementiri pots veure bé la tomba eh, vull dir, donen una beca per a una persona jove que vagi a escriure allà, no escriure sobre la... de, de, de promoure joventut vull dir, fan uns simposis cada 4 anys o una cosa així però que estan molt bé que després publiquen vull dir, que és un un municipi i que jo hi conego com tres alcaldes, o sigui que, i que no, no em pregunteu ni de quin partit eren, vull dir, que no, els alcaldes s s acabat. i acabat. i certament quan fer això que aquí a Barcelona va venir l'alcalde, vull, vull dir, tenen molta consciència que tenen una joia allà. I a, a part de quedar-se el clos del pastor, que ella que tenia a mitjà Empordà, una admiradora d'allà, va i regalar una casa davant del mar, vull dir, és el comú que també és una cosa que explica el Gabriel Ferrater molt bé, ella tenia un pare que va morir jove, eh, però molt dominant. I naixent a l'escala, fins que no va morir el pare, no va veure el Mart, perquè la casa seva era d'esquena al Mart, no? Era el centre, és costat gairebé de l'Ajuntament, i, i, i bueno, doncs no, no havia vist el mar. Ara, a la vegada, ella... I això ens va sortir, va sortir una persona amb què havia trucat, trobat als Encants un, un quadro, obra d'Enga. Per exemple, Enga dibuixava i pintava molt bé. Aquí hi el, després si voleu donar una mirada al llibre aquest, que hi ha la foto del, del quadro, fa un, un, un dibuix, una pintura-dibuix eh, del seu pare mort, quan té dibuix d'Àngel ja, o alguna cosa així, que és impressionant. Per a altra part, Enga podia... Eh, podia tenien possibilitats com perquè anés, que estudiés, que estudiés, i, i pràcticament no van a escola, vull dir, pràcticament no hi van anar, perquè no se'n volia anar del seu poble. I, i estudiar prega era que, que, que hagués estat interna a Girona, i nenai del Paraguai no, no, no, no, no va voler. I bueno, vull dir, ara això sí, la gran clienta d'un llibreter que passava pels pobles, de tant en tant a vendre llibres, i ara ja la gran creienta, no? Eh, però a la vegada, i, i, i, i això, hi tenia molt, però a la vegada comencen, és clar trobaven, perquè eh, eh, o sigui, a finals del segle XIX eh, ja anaves i, i trobaves el que volies. Lo que ara és empúries i que està tot classificat i tot ben posat, però és que els els mateixos pescadors trobaven àmfores i trobaven coses d'aquestes que ell comprava, feia una gran col·lecció i que per cert eh, encara li conserven les enganxines perquè a la casa eh, va fer un, com una vitrina d'això amb totes les seves trobanyes arqueològiques i a més es va comprar un terreny davant de... que, que hi va trobar coses, eh, se'l va comprar davant i els posava doncs a la vitrina i tal. I quan comença la guerra civil passen uns que diuen que són de la Generalitat i ho han d'incautar. Totes aquestes coses s'han d'incautar. I mai més se n'ha sapigut ni res d'això. I el paper que li van deixar encara es conserva, està posat. Això la Generalitat de Catalunya ho ha agafat per d'això i que mai més han sortit. Però vull dir, com a arqueòloga també, també va fer les seves coses i, per exemple, va fer un cartell, un pòster, per Codroniu, pel champany, preciós, amb de colors i tal, que va sortir en aquest simposi. Vull dir, sortiu que diu, mira, aquí el que he trobat. I era, venga. Ara, generalment, la meva experiència és que, per exemple, un altre gran dibuixant i pintor i, i novel·lista, naturalment, a, a, com es deia, Lorenz del de dones de, de, de, de, de la Lady Chatterley i tal, I Edge Lawrence. Lawrence era boníssim, també, perquè jo he viscut a Nottingham, ja que era d'allà, i vaig llar una exposició retrospectiva, però és cert que quan es té doble això, com la Rodoreda, la Rodoreda també va pintar i també va fer col·lage i coses d'aquestes, i amb la seva ambició de sempre, perquè la, si una cosa era la, la, la rodolera era super ambiciosa i ho dic com a, com a qualitat, eh? no com a defecte. Jo sempre que parlo amb instituts així que hi gent jove, sempre els dic que han de ser ambiciosos, que té, té mala premsa això de l'ambició. Sembla que l'ambició només sigui fer putades i tenir diners i coses d'aquestes. No, Lo que fas és de pensar que vols ser la millor, vull dir, perquè si no, no t'hi posis que no seràs la millor, però mira, pega, no?, bé, què hi farem, però d'això, i la Rodoreda, la, la, la, la de la Catarina Albert no la sé tan bé, o me la imagino, també me la puc imaginar. Eh? Doncs era, era, vull dir, la Rodoreda diu això, quan que té una temporada que pinta molt a París i tal, amb aquest, visquet amb un piset que no té ni, ni vàter ni, ni d'aixòs, perquè a París hi havia encara aquestes coses, no?, doncs diu, no, no vull, dir, no, vull exposar, vull exposar, i que em faci un text al miró, vull dir, vull, volies exposar a París. Després, amb una carta a l'Anna Morià, eh, l'Anna Morià li diu, mira, diu, aquí a Amèrica, bueno, a Colòmbia un fossin, o Mèxic ja estava, no sé, diu, te'n un uns No no, no, no, no, no, Com me, me fent, que me'n surto molt bé, mira si me'n surto bé, que vull posar una, una botic, viu en gamotges en aquest moment, eh? diu, vull posar una botiga. I dius on la vol posar, no? No, Manresa, no. A París. Que és el centre de la moda, vull dir. Això té, no ho va fer, vull dir, entén Però vull dir, és obvi que també la Rodoreda, la seva màxima ambició va ser la seva narrativa, vull dir, que va arribar a uns nivells que sort en teniu, no? Dir, que I que admirava molt a la d'això. I que també, parlant. Sí, després de llegir solitud llegiu el que permís mi la millor novel·la de la Rodoreda, que és quanta quanta guerra, la última, la última és la que amb els anys ja és no considerat la primera, vull dir perquè té una estilització, té un desò i ha un, aquesta crueltat, aquesta cosa que hi ha també amb el desorss i a més ella en una entrevista, ho deia, d'una entrevista dels anys trentes, i, i, i, i parlant de d'això. També el Gabriel Ferrater porta una cosa que jo he decidit seguir-la del tot, que diu que res de parlar del, de, Caterina, de Víctor Català, que és un pseudònim ridícul, i certament és ridícul, és ridícul, que és producte d'un mitú intel·lectual a l'hot del 1898 que va presentar-hi aquest monòleg, la infanticida, que per certes hi ha un restaurant, no sé si encara existeix, perquè els restaurants van i venen, no? amb un torn d'aquests... Perquè a més eren, eren molt... Vull dir, mirava, eh? Ell ja va anar a mirar el torn per veure si la infanticida, si era possible que tira una criatura que ja la mataves. Vull dir, eh? poca broma. De la mateixa manera que la Rodoreda per, va, va, té una carta el Maurici Sarraíma preguntant-li que com es fa per deixar el torn, que és un torn que han canviat de lloc, que estava on hi ha el CCCM, bueno, això de... CCCB. CCCB, CCCB era GARN. I ara l'han posat en una plaça a prop però d'això, que era el torn que deixaven la criatura i després... Eh, estava... Vull dir que eren professionals, vull dir, no? Eren aficionals, s'ho molt seriosament, no? Bé. Doncs una de les coses que diu el Gabriel Ferratiquí, a propòsit, perquè es centra en la novel·la, en solitud, diu, jo no sé, diu més o menys, jo no sé si li agradava, i que consti que jo amb ell no havia parlat mai de solitud. Uh, vull dir, havíem parlat d'altres coses literàries, però esclar, no fèiem un curs de literatura cada dia, vull dir, érem una parella normalíssima, no? Doncs bé, uh, però diu, no sé, no sé si li agradava Wagner o no, diu, però el ritme de, de solitud eh, té el retmotivament de la música de Decafònica, de Wagner en definitiva. Diu, no sé si li agradava Wagner, diu, però té aquest d'això, sí que és veritat, si us hi fixeu, té aquesta cosa com la, com la música de Decafònica. I aleshores jo amb el nebot, el primer que li vaig dir, no el primer, però li vaig dir, dic, escoltem, vostè sap si la seva tia Uh, li agradava Wagner. Di què diu? Dius la primera persona com un pregunta. Dius, "Peri, i em mestre una casa així, i via tots els programes del liceu de finals del 19, tots els Wagner que havien fet, que sabeu que Barcelona ha sigut Wagneriana i a cada any que estan aquí visitada a travada del Parcifal, jo sempre dic aquel del del eh uh, la catalaga d'autorres i bages la, la, Catalunya serà cristiana o no serà. Jo sempre dic, Catalunya serà magnariana o no serà, perquè va ser el, bueno, dir, quan jo vaig al Magne del Liceu és i en aquest cas, aquest Parcifal, que és una versió, una versió, molt ben feta, bueno, que estava així, vull dir, és, és, és, és dies que són esperitadíssima, no?, Deia, doncs sí senyora, ella, com que li agradava el teatre, les varietats també, i sobretot l'òpera, i sobretot Wagner, doncs tenia un pis al carrer València, llogat, llogat, eh?, i en canvi la família tenia tot un edifici, que era seu, el... avinguda de Sant Joan, que se'l van vendre els anys 40, però que n'estaven diners, bueno, etcètera, vull dir d'això, ho sé perquè eh, resulta que aquest pis també a l'economista eh, Fabián Estapé, que vaig conèixer moltíssim, hi eh, van viure, mm. i durant la guerra els, es veu que els, els lloguers no es pagaven, o sigui, els, els anarquistes van decidir que no s'havien de pagar els lloguers, que aniria molt bé que ara ho decidissin, eh? També aniria molt bé que no tinc de aniria molt bé, però bé, i el senyor Estapé pare, que era molt honrat, quan es va acabar la guerra va anar amb els amics, i el feia el llibre aquest, el Fabià em va explicar això. Diu, el meu pare diu, el meu pare, diu que era excel·lent però tenia un gran defecte, era un catòlic, vull dir era molt així, el Fabià està bé, diu, va anar amb, els, amb ells a, a pagar els lloguers els que no havia pagat durant la guerra, i per això sé que, i jo li vaig prenotar també al nebot, dic que encara, dic que vam fer amb el pis del carrer, diu no, no, com va començar la guerra, a davant de la casa Elizalde vivia la que tenia al ver, perquè així estava, vull dir, tenia bastant el Liceu a prop, el teatre aquest que està tan tancat de la Rambla, com és el teatre principal, principal, etc vull perquè li agradava. Ah, inar conferències no? hi ha una carta. però per exemple, hi ha aquella famosa conferència que ve a propòsit perquè sol i tot és naturalment una novel·la. aquest conferència de Carles Riva Històrica del 1925, a l'Ateneu una generació sense novel·la que es pregunta perquè no hi ha novel·la i que després institueixen el premi Creixents per fomentar la novel·la, etc etc. però que tant el Narcís Ullé com la, Clementa, com la Caterina Albert, és que no tenien un mirar a darrere. Vull dir, quan eh, l'escriptor, quan la Virginia Woolf es posa a escriure, té Dickens, té, eh, té els escocesos, té, té, té, té, té, té, té eh, i, i la veritat és que, per exemple, la pròpia Dony Slesing diu Bé, diu, és que jo de darrere meu n'hi ha molt, vull dir, he tingut mirants. Després et surt l'estil personal i tot el que vulguem, però aquí ho tenia molt cru. Però hi ha una cosa curiosa. El Bertenguer, el... els grans glòries de la Renascença, jo que sóc una gran admiradora de la Renascença, jo, jo m'he arribat a plantejar que com pot ser que la meva generació, jo vaig néixer 41, la meva generació, jo per exemple no he fet mai, i he passat per la universitat, no he fet mai un examen en català. I quan vaig decidir ser escriptora catalana vaig comprar la gramàtica fabra, naturalment a casa meva es parlava català i tot el que vulguem, però vull dir, tota la meva educació és castellana. I al contrari, que tot en tot jo considero que la meva segona llengua és el castellà. Això no hi ha dubte, he traduït molt més de l'anglès i del francès al castellà perquè m'ho han demanat que no al català. Naturalment que m'agrada més vol català, que és la meva llengua literària, però les coses són les que són i de lo perdut s'ha de treure el que puguis, no? Bé, doncs, i la pròpia Rodoreda li va dir la Montserrati i m'ho va dir a mi, que jo vaig tenir-hi molta relació amb la Rodoreda. Tanta que la vaig veure morir, vull dir, que ja... ja... I, I tinc una biografia dedicada a ella, i un retrat també dedicada a ella, etcètera. Però sempre ho deia, sempre ho deia. No, no us queixeu tant que heu hagut d'aprendre la llengua, jo també, eh? Vull dir... I, I aleshores, per exemple, quina és la primera poeta contemporània, diguem? Doncs, eh... bé, l'obra més o menys completa, Tuthom comença a escriure dint en castellà, jo també fins als 60 o així castellà, els vaig llençar tots els poemes després, quan me'n me a publicadors a eh, Cuba eh, vaig dir que no, que, que d'això sí que vaig decidir que català i tira que te va. Bé, doncs, eh, però el mateix any neixen el eh, 45, 1845, Jacint Partaguer, no sé, la gran glòria de la renaixença, Uh, Guimarà, que també va estar a punt de tenir un Premi Nobel, si l'Estat espanyol l'hagués recolzat, hagués tingut el Premi Nobel, això, perquè el Mistral, que el va aconseguir a França, el, tot, que, mira que són jacobins els francesos, no? vull dir que eh, tampoc els hi toquis gaire, el seu francès, doncs el van recolzar i va tenir un Premi Nobel i per això quan va venir aquí a Catalunya el que li va dir amb el barriguer il faut être fiel que els seus dubios de, de menada d'això bé, però hi n'és també eh, l'autora la, de la fabricanta la Maria eh, Montsardà. Montsardà que per cert hi ha una edició meravellosa d'ara mateix la, la coneixes, sí, tu la tens no? sí, sí, sí. és perfecta per mi ella és la primera escriptor novel·lista anglesa la Massanés és la primera poeta, però gairebé s'ha de buscar per volar poc i coses d'aquestes, jo ho tinc, però, però vull dir, és... Oh, no. sí, s'ha de buscar de segona mà, vull dir, eh, d'això, bueno, però de la mateixa Clementina Arderiu, hi ha un llibre que em va dir, ja te'l pots quedar, el tenia, un dels llibres, que també vaig dedicar a una mica severa a la Clementina Arderiu, a part de conèix-la, no? doncs eh, va ser un llibre me'l va deixar i em va dir que me'l quedés i me'l vaig quedar, el, el Vinyoli, el Joan Vinyoli. Vull dir, no, no, tu, tu anaves a una guiureria i no n'hi havien, no n'hi no, no, no havien. Bé, i a la vegada hi ha eh, totes... però bé, la, la, la Montsardà publica la primera novel·la l'any de la bomba del l'Issel, el 93 la Montserrat, la Montserrat. va. Després publica La família Esperó, que és una novel·la de famí una família en roman d'aquests i té la desgràcia que el mateix any de, de, de solitud ella publica per mi la seva millor novel·la, que és La Fabricanta, i que sobretot us la recomano però que aquesta edició que s'ha fet de la Montsardà és boníssima, dir que oh, és molt bonica, molt ben documentada, oh, molt, molt, molt, molt, molt altífica, perquè és que, per exemple, jo, les millors obres, la MOLC, les millors obres de la literatura catalana, la Montsardà no hi és. És que, ah, i per exemple, eh, la, la Catarina Albert és, és l'autora de tres poemaris, i en el nom de l'ensenyament s'ha tapat això. És que no és una noucentista escrivint poesia però és que no tothom ha de ser noucentista nou i és una poeta molt notable també dir, va sortir perquè vegeu ai perdona sí. no, no, no, no, no em servirien segurament un moment que us un poema d'Ega un inèdit i que a més té eh, relació esperat que el trobaré ara eh, ah, no li, no li marcat, no caçis. A veure, a veure narrativa ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Marta, La pujet són tres plats, és Sí, Hem sí. En solitud, sí, donem d'entrar per primera sí. Recordeu de Carner, aquest poema La mica blanca mansixat també la bruna, jo sóc una mica enamorat de cadascuna, Bueno, Carner és el màxim per mi, en poesia. Pues Diga, eh, a veure, en plena Guerra Civil, eh, el 38, que diu molt, diu a la meva amigueta Teresita Carreras Bartomeu, que fa la primera comunió. La Teresita aquesta és l'amiga blanca de la, del, del carnell. no? Però dona, dona també una idea de que en plena Guerra Civil, ja el 38 es podia fer una, una primera comunió, li eh? diu. Entre els horrors de la nit negra, un reflex d’arc de Sant Martí. Entre l'ardència de la febre, un punt frescal de serení. Com visió de somni vívit, preludial de Jons Mengrós, sobre el camper ovac olívit, tot xop de sang i de fortós, has passat tu, gràcil i fina, mateix que espiga de forment, has passat tu, volguda nina, del dolç tempera, temperant de, de marriment, de l'orb d'estir en les juguesques, tu ho perds, el cap inclòs. Fora el record de tes mans fresques, de mes mans dures dintre del de clos. En aquests jorns prengs de tristesa, de dol, de pànics del any mil, viu pic de glum en plena orguesa, ha estat per mi ton pas gentil. Esporna d'or, rima de dansa, al fons dels uns, el grat del pas. Ab tu somreia l'esperança, Mercès te'n dona, mon corres l'as. Vull dir, és perfectament correcte com a poeta. I això és un poema de ser constància pel casament. Eh, queda, jo he fet aquest retrat, però queda per escriure una bona biografia de la, de la Caterina Albert. I no ho dic perquè jo ho pensi fer, eh? Però perquè va sortir a l'any 78, el Josep Miracle, que per altra part com a verdagarista és molt aprofitable, però defineix així la Caterina Albert. Caterina, eh, va, va guanyar el Premi Joan Estelric, 1978, que donava el grup d'OPSA, que, que tenia un diari, un editorial d'OPSA, etc. I, I diu la següent cosa de la Caterina Albert. La gran incògnita, la que planteja per damunt de totes de Víctor Català, és l'arrel de la seva virilitat o maníbula. Em voleu explicar què vol dir això de la virilitat o maníbula? Eh? Males gengues s'han atrevit fins i tot a vestir-hi judicis calumniosos basats en la seva solteria i en una seva arrelada amistat femenina. El Gabriel Ferrater, amb el text de solitud demostra que la, la, la Caterina Albert era homosexual. Doncs pues sí, i què passa? A mi un catedràtic, el nom del qual no diré, és mort en aquest moment, però ja un dia em va dir, uell, a l'escala, hi ha quantitat de denúncies de minyonetes que les perseguia. Vull dir, jo ho vaig buscar i això no existeix. Vull dir, eh, mai va ser de l'Institut d'Estudis Catalans, va ser de l'Acadèmia de Bones Guetres, però per exemple, a el va molt... El senyor Ramón, que va ser capo de l'Institut d'Estudis Català, no havia dit totes les pestes i abudes i per haver. El, ja dic, el millor que podeu llegir per sobre que tenim el verd és això de Gabriel Ferraté. Vull dir, són 30 pàgines, vull dir que Ramón no és enforfagador, i és boníssim. És, és, ho demostra, vull dir, demostra com es feien, per exemple, el de posar el, el, el tabac als homes, era fet de l'estómac o d'aixòs de vens i de, de coses d'aquestes. I pots recordar uns genitals masculins i el fàstic que li fan bé. Ja, vull dir, demostres palpablement que anava d'una altra cosa, cosa que avui li de fer un monument, no? Perquè ara, al contrari, que si ha algú que no és LGTBI, o no sé què més, o no sé quantos, o negre, o aquestes coses ja no, no podran ni sortir al carrer, i que no... no Bé, eh, naturalment, per exemple, el que ningú ha trobat l'entregat, vaja, que jo sàpiga, eh, que també sempre això limitat, Uh, no trobant l'entrenyat d'on es treu el seu vocabulari, com es treu. Si és com en, en Verdaguer, per exemple, perquè he fet una biografia acompanyada d'un Verdaguerià, jo no soc Verdagueriana, vaig ser la biografia perquè m'anigua de fer-la, però vull dir, no no soc Verdagueriana, només dedicada a Verdaguer en absolut, uh, però localitzes, que és Vic, que és el parlar d'allà, tal, Egger és possible, a més una dona que potser va anar a Roma però no ho sabem segur, però gairebé no es va moure, i ho podia fer, perquè la gent d'altra gent de la seva, del segle XIX es movia per Europa, més lentament cara, però vull dir, es movien, eh? Egger no, la veritat va bé, era en el seu clos familiar, com? Bé, és una qüestió de... era com molt guillant les seves amistats, i com que les seves amistats van ser antifabrianes, ella no el va acceptar. I per això també, el 46, el primer que deixen publicar és un Verdaguer abans de Fabra, vull dir, d'això és l'únic que permet al franquisme, i ella també. I això tampoc li fa cap favor. I realment, quan se li mor, que és això que és això que diu el, el, el miracle o l'amistat. que va ser molt amiga de la dona d'un crític literari. Però bé, i, i no passat res, vull dir. Uh, I es fica al guiet i no està amb l'alta. Jo els he vist en les dues habitacions. Tenia dues habitacions. Una, amb la qual sempre estava amb, un, amb una cassoleta que en deia, amb tinta, que la tenia mà, perquè estava molt obsedida que d'això s'ha publicat que no es perdessin paraules per exemple, també va escriure uns gots i tal o sigui que hi havia paraules que les anava registrant i aleshores quan tenia una visita doncs es canviava es posava una camisa de dormir molt bonica i s'anava l'altra habitació que era per rebre per exemple, quan li fa l'entrevista el Baltasar Porcel, que va de tota manera fer sensació a Serra d'Or, com va aparèixer, doncs sí, sí. Ah, i els mesobers que tenia, coninaven a, a dir-li, oh, miri, que ens cau la teulada, hauríem de fer una teulada nova. Tothom, jo he parlat amb masover, amb un masover seu, vull dir, que encara vivia, no? I diu que com a mestressa que era sensacional, vull dir que quan demanava una cosa li, li, li, li, li separava la, la teulada o lo que fos i a la vegada els mesobers aquests li donaven els diners de del que havien recollit de la cuillita, quedant-se nens. Bueno, el tracte jo no sé massa com va això, però vull dir, eh, però ja dic, i vaig, parlar, vaig aconseguir encara un d'aços. De la mateixa manera que, que vaig veure això a la vitrina aquesta, que hi tenien les seves peces, sort que que les havia dibuixat totes, com que dibuixava bé, Tenim un, com un catàleg del de que tenia la Catarina Albert i que se'n va dur suposadament la Generalitat. Tot nava com volia, eh? El Bosch i que va ser eh, rector de la universitat, que cal distingir, la Universitat de Barcelona es va dir durant la guerra, eh, universitat de, de la Universitat de la Barcelona Autònoma no la Universitat Autònoma de, de, de, de, de Barcelona o actual és el que s'ha de posar et fas un liu, eh, un mm -hmm. jo mateixa abans no ho vaig veure clar no sabia mai com posar-ho bé, doncs eh, per exemple explica les seves memòries publicades en 62 i tal explica que, que, que era un gran un gran arqueòleg i un gran professor d'història antiga eh, i Empúries, ja dic, no era l'Empúries que veiem ara, que tot està molt netet i endrecedet, i, i fa viatges, no? perquè hem trobat coses i tal, l'Escolapi, entre d'altres, i coses d'aquestes, I, i, i el tornar, diu, havia de casar amb un meu disciple, que ja ara professor, que era el Vicenç Vives, uh -huh. diu, i, i troba un... Troba una, una Venus, entre les coses que hem trobat, amb aquella de Jors, i li regala que suposo que això jo, jo els conec als Vicenç Vives, si no coso dir-ho davant d'ells, però eh, vull dir, a la vegada tenien uns conceptes una mica estranys, no?, vull dir que, eh, ah sí, m'he trobat un d'això, doncs ara l'hi regalo perquè què el cas que el va casar a ell, a més de dintre de, de la universitat, perquè era època republicana, però no era durant la Guerra Civil, no? vull dir, eh, tothom anava com volia, és el mateix que jo ho, ho he vist molt del, del, del conjunt que se'n diu Degra de Terrassa. El Puig i Queda Falva va anar i va dir açò l'església de Sant Miquel i allò és una catacomba com una casa. Però vull dir, feien una mica feien el que volien, no sé, i a vegades l'encertaven molt però a vegades no l'encertaven. Però en qualsevol cas, és clar. però el interessant en el cas, de, de, ja literàriament parlant, és que, ja dic, la pobra Montsardà que la desgràcia, que la fa mi canta, que és una molt bona novel·la, doncs va i surt el mateix any de, de, de Solitud, i és que Solitud arrasa, perquè el déu ja es publica en Alemany. Vull dir, que ja hi eh, ha, hi ha una correspondència d'ella amb, amb el Maragany que fa ri, morir de riure, perquè eh, tots dos fan veure que, que, que, que no ho saben, saps? i vostè vos, vull dir senyor, vull dir tot I, i està clar que tots dos sabien qui era qui vull dir que era una dona però tot jo tinc dos o tres llibres signats per ella un dedicat als seus traductors el seu traductor castellà i signa del seu efectíssim Víctor Català, firma com a home eh? vull dir que no poca broma abans també hi ja havia signat eh, encara hi havia un, un pseudònim anterior que era eh, a que és l'escala posat al revés, eh? no sé, que, que encara és més ridícul que el Víctor Català, però el Víctor a el Víctor això, si el Víctor li... Vull dir, tenia, tenia ambició la, la dona, vull dir, Víctor, vull dir... Però jo ara, i eh, això sí que és una informació que si no hi ha una, aneu-hi, perquè l'Ajuntament de l'escala, insisteixo, a part de fer-se casa que hi ha de tenir bastant organitzat tot, del clos del pastor que era un museu cita si l'Obriol o el, el, el nebot que hi vivia ja, no? vull dir que no eh, però han obert una cosa al centre del poble que es diu l'alfollig de la Sal, un desòs i fan tot un primer pis que de més fan una comparació. No gosen encara posar que tenien el verd només. Eh? Dir, encara van de Víctor Català, Víctor Català, que Caterina Albert, però, eh, però a mi no m'ha embarrat el pas, jo vaig dir Caterina Albert, vull dir, Caterina Albert un retrat, eh, i que no sàpiga que ho miri, no? Vull dir, res de Víctor Català, és un pseudònim ridícul, eh, naturalment, a més és, és la moda del, dels anys 29 eh, en tot el món occidental, vull dir, pensem que les Bronter totes van començar en pseudònim, Gen Osten no va començar amb pseudònim, però la primera novel·la que va ja tenir molt èxit, va pagada pel seu pare i tal, va tenir tant èxit que la segona novel·la... Eh, la primera era Vaya Leidy, i, a i va, eh, la segona era Vaya Leidy, l'autora de la primera, no? O sigui que abans no va sortir Gen Osten, ja arribem a la sisena novel·la o coses d'aquestes. dir que no. no no ha sigut tan fàcil, això de, de poder ser autora. I a la vegada, doncs, per exemple a Anglaterra, la George Eliot, Marianne Evans, no? es va fer riquíssima. Vull dir, els, els, bueno, I no parlem de, de Dickens o de d'això que hi en, eh, ara eren actius i, i es movien molt bé. No? Però en fi, no sé si volíeu que us parlés més de solitud, però crec que, que aquestes pautes també cal tenir-les en compte al llegir la novel·la. No? I per exemple, ja dic, del, jo no sé que ningú hagi tret l'entregat no, persuasiu de, de, de la llengua que fa Serviega. Mm, és, sí. és possible, és possible que, que, que vingui una mica de, de, del sud de França, no? Del Rosselló. Del Rosselló, sí, sí. Del Rosselló. Del Rosselló pot ser, perquè de més també pensem que la a veure la la Bonmisson, la, la la casa Bonmisson, el pare era del Rosselló, vol dir, baixaven molt cap aquí, que s'establien com a jatès o com d'aços, o sigui, que potser que tingués un contacte d'aquests, però que tens la genialitat de, de, de, de donar-li aquest aquest en, Per altra part també el text aquest del Gabriel és interessant perquè per exemple diu una cosa que ara que li he rellegit per avui, eh, no recordava, que per exemple, a l'època seva hi ha un moment que diu, té un mal lleig. I jo recordo que de petita, quan deien avui, té un mal lleig, volia dir càncer. Ara ja diem càncer i, i s'ha acabat, no? Per desgràcia, però s'ha acabat. Però a l'època de la Catalina Albert, un mal lleig era la sífilis, era, era una cosa molt de entenc bé, no sé, és, aquest, aquestes autores, tant la, la Caterina Albert com la Rodoreda, són un pou sense fons. Jo cada dia se m'acudeixen, a mi se m'ha reditat, i ja està la tercera edició, la meva biografia, del que la vaig publicar el 2005, i va sortir la segona edició immediatament, després va quedar morta, i ara feia anys que de jos, i fa un any la, el me la van reeditar i amb un format nou i tot d'això sí, va molt bé. Uh, però se'm, se'm, podria imaginar-me'n almenys tres o quatre llibres sobre la, que podria fer, sobre que no faré, esclar, perquè no, no tens temps de tot, no? I de la Catarina Albert, per més que s'ha estudiat, per més que d'això, per exemple, la poesia ara comença a ser una mica assequible, s'ha fet. Però si mireu els llibres de, de les històries de la literatura, aquelles de quatre volums, catalana i del Comas i després el, el Moles i tot plegat, és que ni, ni se'n parla de la poesia de la que tenim a veure. I esclar, vull dir, per mi té un valor que val la pena tenir-lo en compte, no? Però bé, vull dir, és el, el mateix nebot seu em va dir, no, miri... És que de la meva tia diu, es pot discutir moltes coses, però realment, caires vius i d'això es ven totes les, les, les narracions, no? Diu, jo crec que ho ocupo un primer lloc, però vull dir, l'home encara estava com, com... no acaba de ser. I és indubtable que, que Solitud és un dels pilars de la novel·lística catalana contemporània. Però sobretot pel llenguatge. El llenguatge i la trama, eh? La trama, la trama també és molt bona per eh? l'època, per per però trama, XXI, drama, bueno, bueno, però dit... seríem discoteques, seríem un futbolista sí, i la discoteca sí, que sí, la Viola, la ja. Trama, ah, no sort, que això, sort, això sort, és també com el de peu, sort, dir. Sort, si sí, que és el 1800, però a mi lo que m'agrada és el llenguatge, a don al no treu a les, des de l'escala quin treu aquest llenguatge tan, tan ric, sí, sí. del món rural, de, de la descripció que Bueno, ella, ella, ella, ella parlava, ja dic, amb els seus mesobers, vull dir, en un poble sí. també pensa que, que és més... Eh, per exemple, parlava amb els mesobers i els rebia bé, i no sé si els hi donava un cafè o alguna cosa, però no ho sé, jo no ho sé. Però vull dir, els rebia i parlava i i a excavar per trobar i parlava amb els pescadors perquè si trobaven coses dintre del mar que els hi venessin i vull dir, parlava amb els pescadors, un cop mort el seu pare i que és a Esquerra Força, el retrat eh, vull dir, es necessita valor per fer aquest retrat però és boníssim com a retrat, un moment us doncs l'ensenyo i, mireu, el seu pare ja s'enya impressionant, és pues un quadre impressionant, eh? vista el natural super. Si voleu passar-ho, eh? Just dute això perquè si voulieu donar una mirada. Sí. Almenys recuperar, les Clar. 5 de recordo... o sigui, les paraules a mi me'n familiars però en Jesús ja no per l'emportar. el llenguatge de la meva família, les paraules que feia servir la meva I els girs que dieu del Rosselló, és possible, però és que a l'emportar no ho sé pas, no vindrem pas... Són, però... Són girs molt de, de, de, de... de... hi ha molta relació. Són girs No tenim més amb el llenguatge absolutament familiar. I els hi deia, les meves que justament el que he fet no ho sé, per exemple, el meu pare, que era de Balmanya de Pinós, dels solsonès, deia Gau, és un Gau, per dir és un Pinta, un Gau. Per mi és una paraula del meu pare, vull dir que no... Però jo seguint amb ella, que jo sóc dels Solsoners, i a mi el vocabulari m'ha recordat molt a la meva àvia. También. rural del Samsómes. Obviament algun no eh, però o sigui que va més enllà de l'Empordà, però sí que un, jo, jo he pensat que és un llibre que pot arribar a ser difícil a la lectura pel vocabulari. Tip, sí, però com pot ser doncs que que nanos de, nanos de 14 anys? Sí, no, no sé eh, ja dic que eh? hombra que da paradíssima amb aquests amb aquests, ho, ho explico, que di, ben, que els hi agrada, que els hi agradi a l'oma que l'home ha tirat més cap aquí, cuidado. i sobretot que insisteixo, i insisteixo avui aquí, que, estic, que, que crec que és un error total, l'haver publicat la versió que ella no havia corregit. Això és en la Alapardiu, ho entens? Si ella va decidir que el 68, que va ser quan la vaig conèixer, eh, va decidir que Go era la Loma, que la toca bastant, doncs hem, hem de respectar-la, sí, sí. tu, vull dir, no, no, poca broma, vull dir, no, no, jo és que obligo a que, a que a, quan, quan m'he de parlar de la Roderda dic, bueno, a veure, quina edició tens de l'home, i si no és la, la, la que parteix del 68, em sapé que era, eh, que per cert jo la tinc dedicada, i que era una, la Roderda era una tímida patològica, eh, estava tan nerviosa, va ser una presentació aquí a Barcelona, amb una llibreria que ja no existeix, els Cinc d'Horos, allà... El, algú de vosaltres en recorda els Cinc no? El Juliol o així, perquè venia, vivia encara, encara tenia el Pietàtero a París, el, el pis, l'apartament a Ginebra i aquestes coses. I, i, i la dedicatòria és a Marta Pé Sarros, massa llarg, massa llarg. Uh, estava tan nerviosa, m'ha fet que em trobo a les Rodoredes, eh, sí, sí d'això. Però després uh, vaig tenir l'ocasió de, de conèixer-la moltíssim, ja dic tantíssim, que fins i tot la botiga hora de morir, vull dir, que alguna cosa seria... Sí, per això... Bo... després vaig fer la, la biografia, em havien demanat, des de l'editorial, que aleshores era plasigenès, ara és Random House, em van demanar un llibre a Rodoreda, jo havia escrit ja ha coses sobre ella, sobre... Quanta quanta guerra em sembla que sóc la primera que em va parlar des de l'avui, vull dir, i que, i que em va estar molt contenta. Uh, però um, podia recollir i alguna cosa i hagués sortit un llibre sobre la Rodorega, però com que no m'agradaven les biografies que ja existien i que, no, que, que em semblava que no l'havien entès i que l'època em semblava molt interessant, a més, per això em vaig posar a fer la biografia. I ara la reedició i he posat un pròleg nou, una bibliografia nova, però li l'he deixat tal qual. I a més donant, que moltes coses, jo vaig llegir com 3.000 cartes, que la majoria estan ja publicades en forma de quibre, no? Però jo les vaig haver de a l'Institut d'Estudis Catalans, les vaig haver de llegir, no? d'això és que va ser 3 anys de feina. Bé, eh, doncs no, poso, eh, no, no poso... Mm, les que m'engany editades no poso l'edició comercial, diguem, perquè sempre hi poden haver errors. En canvi, hi poso la, la, el nombre de document que tu pots trobar a l'Institut d'Estudis Catalans, sempre és més segur, no? En fi, si teniu més preguntes perquè acaba... vull dir, sembla que m'estim passant d'hora, no? Bé, podem comentar, sí, sí. sí. sí.